Третата лекция Яджнавалкия, един от най-великите учители и мъдреци. Наречен е Великолепният. Казва: Аз почитам най-мъдрият и той е Брахман. Светът и времето се преодоляват с помощта на диханието на вятъра. Диханието е жертвоприношението. Диханието е избавлението. Пустите очи са мъдри очи. Те са виждащи в духа. Те винаги виждат необходимото. Брахман допуска в себе си само пустите очи. Очите на чистото съзнание. Затворените очи търсят единството си с брахман, за да въведат човекът в себе познание. Твоят чист дух е зад пределите на глада, жаждата, мъката, заблужденията, старостта и смъртта. Този чист дух се отрича от ученост и остава като дете. Отречен от учен... учеността, после той става мълчалив. После този чист дух се отрича и от мълчанието и става свободен дух. Всичко останало е подхвърляно на страдание. Твоето тяло е земя. Кой управлява отвътре тази земя? Това е Твоя дух. Къде пребивава духът? Речта е неговото место пребиваване. Истинската реч е Виш Брахман. Речта е жрец на огъня. Реч, която е огън, е избавление. Духът в човека се охранява само от едно божество. Неговата силна мисъл. Това е божеството на човека. Неговата силна, концентрирана мисъл. Безконечна е мисълта. Поволята на непреходящото Слънцето и луната са заели своите места. По волята на непреходящото небето и земята са заели своите места. По волята на непреходящото са заели своите места мигновенията. Часовете, дните, нощите, сезоните годините. По волята на неприходящото Едни реките кът на изток, други на запад. Всяка в своята посока. Този, който не познава непреходящото в този свят на отношения, той има край. Той има погибел. Той заминава от този свят нещастен. Но този, който познава непреходящото, той заминава от този свят като брахман, като дух. Боговете не обичат видимото добро. Те обичат скритото добро. И казва още: Брахман е вечно величие. Който го познае, става успокоен, въздържан търпелив и събран, концентриран. И така той го вижда в себе си. Такъв човек злото не го гори. Той изгаря злото. Злото ни го преодолява. Той преодолява злото. Този велик брахман в нас е нероден, неумиращ, безсмъртен, безстрашен, Дух. той живее в Ом, изначалното пространство, напълненото пространство, той живее в пълнота, от пълното е възникнало пълното. Мълнията, това е Брахман, Духът, той е мълния, която разсейва тъмнината. Който знае, че мълнията е дух, той разсейва злото. Който познае това велико, чудесно, първородно същество като брахман, той придобива всички светове, защото брахман е всички светове. Който има чиста реч, той храни боговете. Който има нечиста реч, храни и поддържа човешкото. Човек се освобождава от смъртта само чрез истинско познание на Брахман. Който е познал Брахман, е познал целият този свят. Познанието на Брахман е най-висшето познание. Всички други познания и изучавания са по-ниши. Брахман е повече от съзнанието. Той е по-дълбок от съзнанието, защото това, което съзнава и осъзнава, то има у себе си и другото. Значи то още не се е сляло. Който почита от всичко, най-много Атман, чистия дух, той ще се сътвори от Атман. Който напуска този свят, без да е съзрял собственият си Атман, на такъв човек духът не помага, понеже Атман е останал непознат понеже духът е останал непознат. Дори мравките намират своята храна чрез брахман. Навсякъде е слязал той. Накъде се движи брахман? Към своята неподвижност. Брахман постъпва винаги достойно. Брахман е привързан. Ето защо Брахман притежава нещата. Животът е даден за да станеш Брахман. Чрез речта човек става Бог и се връща към Боговете. И после Яжнавалки казва Охото е постижение на Брахман. И за това който познава ухото, познава тайни слова. Познава истинното, защото ухото е постижение на Брахман. Който живее в Брахман, идвайки, той не се ражда. Той само се явява и умирайки, той е само се скрива. Истинолюбието води до най-съкровените дълбини на Брахман.